قرآن محترم عارد بن قرآن مولانا عبدالباری صاحب دو رائع تفسیر قرآن دا پانچ نمبر کے ساتھ چپا توپا اے محالا پی راگزای مسجد کے پتین چین دوزار نوکی شہر اددید ملای دو پتہیسا تائی اشاہ عادی تحید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا آنیز دیمین چوک جانگیر آرود صوابی فروپرائیٹر انورشیر توحید موبائ مکمو کرماکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور بلک رانا د ایمان په حاصلیدلا دایله تا کار داو چې ایمان حاصل کړی دی دشمنی دښمنی شور نبی له سلام سره چې صفه ته اهلا منا زموږ مشلانو ته کومه کوي شاتم د ال حسن زموږ خدایانو ته د کنزلو کړو فرقته جماعتنا زموږ دل, دل دی دو ځای کړو ویزا د نبی له سلام تو سلام حکم کډه راغسته مدینی منووري تراغي دې د پاتیشو تیارو دې د پاتیشو اسکروټی دې د پاتیشو لوګې تیارو سره تیارو جہالت کوفر او چرته لوګې او اسکروټی سوین دیو بل سره بوغو زو حسد دوشمنی نو کافیرمو بوغو زو دوشمنی او آدارنګ پدې لوګو نو تکلیف د پاسو تکلیف او د تکلیف د پاسو تکلیف ا نبی له سلام چه بل ځای تلړ رڼای د ځان سره اوړل څخه خلق الله پیدا کړو د مديني منورې م انصار صحابه هغه غره نه واغسته طالبان نو درنه بلون کې څه نقصان اونکه خدای تیرو کې پری خدای دا مثال د دیری کته ته وري مثالهم مثال دای کافرون مثالهم مثال دای کما صل الذی بشان داګه کس دې استوقد نارن جبل کیور فلما ارکل ازات ذروخانه کل دی اور ما هغه څه حوله هه چې دی اور بلون کینو زهاب الله او بنورهم بوت لا الله رنا د دی یعنی اور بلک د دی لرنا غسل پکارو خدایونه غسن الله رنا ختم کړه وترکه هم پری خدل دی ای ظلماتن پتیارو کی لايف ثرون چی اس نوی نی یاره کی سړی تڅخ غاری دی روغ استرګین امه تنخاری او صمن د دی کان دی مون لری چاړاګان او میون د دې ډلانده په هم لار جوړونه دین را ګرځې د خپل کفر او د شرک نه اسلام با داسه شهيده خدای دې د ډیر زیات تاکید نه هغه مشبعه به هدف کړی دا هني هم سومن دې پشاند کنو دي دې پشاند چاړاګانو پشاند لاندو دي دا بیا نه د هغه سره لګي چې ختم الله ولا قلوبهم قال دی لا دی او چلا گانی هم لار جو نا دین را ګرځي حتا مطلب څه دی یعنی چې کم د علم اسباب الله ور کړو دی هغه استعمال نکړو نو غوګونو د قرآن او دیل په کارو پس کو د نبی عليه الصلاه السلام حالات ته قتل په کارو په زړه کې داږي سوچ په کارو او بیا په جباب باندې اقرار په دې دا ټول نه کړ الله رب ال عزت وای چې دای اسباب د علم استعمال نکړه دا غو ورکړې مسئله و دا داسې دی لکه چېړو غو دي نه د سترګې مې ورکړې سلوي دا سلو داسې دا دا دا دی لکه چېړو سترګې نه جبه مې سلوا ورکړې وا داتې استعمال نکړه نو داسې دی لکه چېړو جبو سره نه نذك الله وای چې سمون بک مون او میون او که سہیب من السما مثال بعض علما ذکر چې هغه مثال د ښکارو دشمنو او دا مثال دا اغا چا دی چی دشمنی پتای یو مثال دا اور دویم مثال دا اوبو او یا مثال دا دای مثال دا ها کافرانو چې دشمنی پتا دا کسوئی بین پشان د باران دے من السماعی چی دا باران دا باران دا نئی پی کې پدی کی تیاریوی ورادونا پدی کی گلزاری پا برکونا پدی کې برخنائی و بجلی و پڑکی نیا جالونا صحابی آهم کی من دې دغه په لیفی یازانې په خپل او غونو کې منځه د وجد سخت اوازونه نا حاضر الموت دیارې د مرگ نا والله محیتم بالکافرین الله دې ګیر کونکي په کافرو باران چې د برن راوريږي په دې باران کې اوسوځي نه یو په دې کې تیارې دویم زکوریه دراشې کړه زومین وریه دراشې دیم پا دی که اگرزاری را دو گرگرگردو او در ایم آقی که ابیجلی آب پلاک چکی. او دی باران دلندی سخلک را گیری نسوک دې باران تخوشالی بوری و تا زکا چه دی باران د فایدو نخبری یرا دا باران نوری دو و دی بانی دا فایده دا دا فایده دا دا فایده دا, دا, فاید دا. دیو تخوشالی نو که دی بحری نو ام دیو تنگیگی نا ایجای رو بر اوسانې دا سي جاګه د باران د فائدون نه خبر نه تي خپي هم د یورانی چر د څه چلو شولي کیږي نو ایده قران مثال د باران دی باران برانې قران هم بران راغلی دی دا باران کی تیاری په قران کې هم د ذکر د کفر د اعمالو دی د دې په کفریا قاعده باندې رات دی نو ری ته دا تیارخ کاری په باران کې اغا گلزی آوازی با پا قرآن مجید کیا را دا چو گوره که مسلم اونم للا دوزخ بمزای درین بباران کی اغا بریخ نائی پڑا کن پا قرآن مجید کې د مسلی د توحید دا پارا اغا مرج کما مسلی را وڑی ده فاغی دلائل دی واضحا نو قرآن مجید دا بارا نرازی فاغی که تخویفاتی بشاراتی فاغی که دلائلی نو دا ذریعہ ګرځي د کفر د ختمولو خو دې کلاوت د وخت کیدين نو دې کار صحیح یا جالونا صابياهم من دې ګو ته خپلې فی اذانیم په خلوغه غوونکو اچھا تاسو نو تاسو کوم وخت ته غوته دي وخت ته غوته نه دي کنه تیر کال مایو اګه ویلې و موږره تو ډیر کې زمو جماعت کې کم مواذن دی داګه دا ګو ته دې نه کاستا دې هاته ما پر موږ بیل پازان ولیدنه هغه بیسیکړو عبد الله هید مولای سیبو ما ده دای ملالا راشه ویولې مای دې کاکا ټوله ګوتو غوټ کیوره کړی ده مای بان وې ټوله ګوتو غوټ کیوره کړی ده چې ا بان ختم کړي دا سیکړو ما هویدو ګوتا نشته نو واک تا ګوتنه زیه قران وای چې یا جالونا اصوابه دای دایمن دې ټوله مطلب دا دی چې کې پدې غوګونو باندې دا تعبیر دی دا دا دا دا دا دا نو دایدا غډیر زیات نفرت او د معاوریدو د قران نه چې څلې غوک باندې په یو ګوټه باندې او چې کله ډیر څنګه ټول ګوټي جوختی کېداسې لاسونه به جوختی دي الله او قران په دور بدبګي دا کړي د ټول ګوټو ځای په دې غوک کې وي دبا د ټول وردن ورنن کړي لا کثنګ چې باران د لامیدا یریدون کې څلې راګیری د ګلځ نه یریږي نو دایته دا, دا کفر پرې خودل داوت نادرتی د دا قران مجید دی دلایل ته تیار نوی جدا واوري می یالونا صابیاهم مندی دغه تقبلی بیازانم بخپلو غغونو کی من الصواعق دی وجد سخت اوزننا ومطلبی پوسوی وی کی که کنا خوب وخانه د ورغلی چاله خوب خونه د ورغلی وګم مطلب دا دي چې د دا منافقانو صفتونه در دی پوری ذکر شو چا پا کیو؟ پا دی کی صفت زان لخوخ دے؟ دا خاصیت پکيو پدې سی ودو نو کې مياو صفات ځان له خوښ دي زموږه ناويګان پدې سی ودو نو کې کم صفات به چا ځان له خوښ دي تم مه لخوا لې چا نه له خوښ نو مراد الله رب العزت دوی چې پدې کې د اناکاره صفاتونه ولې راغلي دي بنیادی وځي دا, دا, دا چې قران ناوري چې قران ناوري نو نا هر ګن بدې زده کې پروت چې قران نو لري نه هرپلې تی به دې پسړه کې پر اتي هرپلې په دې لاس راځي ارپلې هره به دې په خل راځي ځکه دا منافقې د کم ځای نه شروع کړو ځله د دګنده لیدل قتل د دګنده نا سؤلاړه د دګنده لاس د دګنده به تکلیف چې مسلمان له ورکی په لاس ورګي د دګر ذل خپی غلطی استعمالي خپی سر مته رخوب ورو ټول ګنده ګنده چې قران ورته نه دی ځړې اوم ګنده خپی اوم ګنده دا د ارسګندري ولي قران ناوري هاغه چې د قران واوري دا هاه پدې لارو باندې دا قران دې سره تورخص نه د ځل نه ټول بدن ته ولي کړی دی دا راګونه پدې ټول بدن کې خورې دي چې زړه دې پاک شه عقیده دې پاکه شه نو بیا به دې ته قرانم مجید د عمل په سترګو مختاري په مخبه مختاري په لاس او په خپوه مختاري نو پکاره د دې مؤمن مسلمان قرآني ځکه دقرورآی ځکه د مومنانو سفتونه به در ک راځ او خخوااللی نه را ځي د د منافکان یو یوسف به د خخواله راځي یو یصفافت به دخواله را ځي او جانونه ساب هم منډ د کو تی خپلی پاعانیم په پا خللو غکونو کې من سوا کې دجه د سخته واازونه حسرل ما اوته یاې د مارک نه او الله محتونبل کافریم الله د کره کوون کې په کافرو اللهوي د کاكثير دي ما د اخلاېږي. مانا خونش اخلاسی دین یکا از البرکو نزیده بریخنا یخطاب افسارهم چه اوبا تختی دی دیده نظرونا کل ماهر کلا, کلا ازوالهم چرنا او کی دیتانو مشوفی زیده دی پاگی که فا ازا ازلم علیهم او کلچی تیارر اولی با دی قامونو دی ادریگی مطلب صدی اللہ ویده دا اسلام دار غلبا او ده قرآن دا دلعیل ویده دمغ واضح دی دمغا د دې او تصرف یو نظر وګورین او ایمان به نسب شي او په انیت اراده د ایمان راړلو د دې یو کار نه کوي د دې کار صحیح دای چې صرف په فایده په اسلام کې او ونی بس بس ورمنډه کوي او چې کلا وته د اسلام کار کې نقصان ښکاری د خلوم نه دي په حیثیت د منافق ذکر کړي سورۃ النساء ګورئ یو آیت دا سورۃ النساء آیت نمبر 72 او 73 و ان منكم لمن لا يبطئن ان تمس سبارا نمبر 72 زنی ساسونه غدی لا يبطئن چې دوی سست نور درا دوی سستیا که یو سست نور و ان مسادت کوم مصیبتن کوره تاس د تکلیف په جہاد کې قالن وای دې قد انام الله علیا یقینا الله انعام کړه پما اسلام اقم ما هم شهیدا زګی زخنون به سره موجود ایدا وګړه دوره ته مليشو دوره ځخ مې نه رااله شو کور دې چې زو سره نومه نه دې تکلیف ټینګ کړي انا صاحبکم من الله که ورسي تاسو د دا فضل الله د طرفا نه یقولنا نه دې پخله به نیوي که علم تکون بینکم بینهما ودتون تبوای چې نو تاسو درمنده دا او د دوه ترمن د لا یسوي یا لیتنی هاي ارمان كنتما هم چ زهید دای سره فوزا فوزنا عظیما زب کامیاب شوم به کامیاب ایلی ز مطلب لري یو مطلب داري چې دې دا خبره په دومره اثرت او خصوص سره گی ته وای چې تاسو یو بل نه دې مطلب دا دی چې یو خبره فسړکې یو تخله تخله دا وای ک اللهم تکن بینکم و بینه مو ودت تن دې ویره دا سې د سترګې بدلې کړې دې ته وای چې ماړو پیژنئ نه ځکه تاسو پلان کې ملګری به سره خاص و از دې مالګری مادي غنیمت کې معلوم شي څوک هاوسړکی څوې یا له تنی هاي کوم تو ما هم چې زوی د دې سره فوزا فوزا عظیما دبا کامیاب هم بکه میا بیلوی سره د دې صفته سورته نور کې د دې صفات ذکر کړي چې کله ته قران دراو بلی دو قران فیصله تا و ان يكن لهم الحق یتو الیه مزینین کړه دې پکې د دنیا فائدین په منډه منډه را دي او کړه دنیا فائدہ پکې نه یا ای جانې دوه پرې د سړیا ویني د دې مثال زمونږ استادان دې کر چې دا په اميانو کې مې په مليانو کې هم आम्ही زړه دې دین کړل کله دنیا سه फायदा پکې واه هله کچته دې زمو عمرې له خلک عمرې له بسل کنه او په ایمان یوې غرض به عمره واه نه سړیا عمره کوي نیم غړي پر خدا کبه پورو غل هو پټ به کارله هغه پټیل نه پټیل هغه ځان جائز نه خبره ده ودل دا نبتو ودین ته زم بیت الله ته من دومری حرم احرام تړلې او ځړ کېبل څو وي پځه بابا می الله الله او سره رحم رحم حقشه نو ګره دین په کار کې د دنیا فائدې بیا د بری تاوي چې ځا مخ کې با او زمونږ درف تاسو هم دا کښې ری چې مړې و شي نو اميان دا کم جخوار پاړه کې د دې خوينه وږي یو غريبي دی الله د طرفه ده هغه په دې خوځه زړې وګي نو دم غوږی خې داسې چې څوک مړ وې نو که چېدا غریب زړې مړی نو یې رضا الله دی وبخې او مليانو مدکه سی وې غوږی خې تاسو کوي او که چېدا مالدار مړی نو بیا د یو ایماندارو د دې چې بسې بیا به یو بل دوی اجازه پر وته اجاز دی وې وې اجازه د لوی زړې مړ وې حلوي صابون بې پکه خړیر صاحب یاره تہ جتا لا تماشا لیدلی دا ته خدای یقینو کئ خندا بدل درشد د دین سره صفا ټوکی کئ نو کګهما جنک جنازه کې صابونو پیسي و پکین نو بیا په من ډراوان دی بیا بیان ته ام ناشي زګه چاله بیان کیږي دی خو پیسي تک او کنه داسې پکینو پتا واتا چې زړیدو ځان لا دی اډی کولا د سره سري نو بیا د جنازې له موږ دي ځویل د دولت مسلمانانو نزدین بکار کے کد دنیا فائدہ دے دیں ما پمنڈا ولا دین او کنا و اذا ظلم عليهم کل جتیار راولی پدینو قامو دے درگی ما نادا جے دین بکار کے کت تکلیفیں تے دنیا نقصانی ہی بیا دے منڈا نہ ہوی ولو شا اللہ حدا یواز داندا بل طریقے علم بکیسلا خلق تسوہم او باہی کے دن نزڑے کے اوٹ کے بلم پٹ پروتی یہ سڑیا نن سبا عربین له ویلی اې ام بيانونه ورکا سبا به د پښکل کې پکار راشي نو علم ډېر له مقامو خو خالص الله له وکړه دله مکو چې سبا به د سکول کې استاد لګم دا غرض او دا سببي د علم دا علم د الله رب العزت دربار کې نه ده قبول ولو شاء الله کده الله خشه لذهب به سماهیم او ابصارهم ختم کلی به او ظاهري غو غنا او مطلب دا دی چې د زړه غو غنا او د زړه سترګې خو به باندې علای کما غخته وین چې دا ظاهری سترګې ول خاطر مې کما نو کالا کالا دا به مې ول خاطر میکړي زه منګه استاد دی مولانا اور حلمین سیب توکبار دی کله کله تاسو د خناغو خبرو کی نو یالویدہ کار مورسره ځکنه وکړي چې دا الله زبر ازین عاشق کلم بدلې ای بیا تاسو یې چې دا څه卡通ان رواني چې سترګې مې ششي غونم ختم شي دا کسي یو را رواني یو ظاهری قدرت یې لاړون دی دا کړي دا خندا نه او چې د الله په عذاب باندې یو سړی وډم شو یو سړی کون شه دا غشي کلبیا بدلی دا الله ای بیا د تاسو د نه کرکا کولا کما غخته و چې غغونه ولا ختم کوم سرګي ولا ختم کوم انا ما کوله شول ان الله علی کل شی ان قدیر یقین ان الله د پارسی باندې قدرت والا داړم باندې بابو هرې کې دروډلو بیان دا غي صفاتونه او دا یا ای یوهنااسو دې دی زینا دیم طراعت نمبر 39 پوری ادی کلمبه داوت توہی پاغي دلائل صلاحت د کتاب او په نمر له د کتاب باندې زجر او بیا سلور انعامات پټول انسانانو یا ای یوهناسو اے د ټوله دنیا ټوله انسانانو او بوذو ربکم یو غنه اقبال را د او بوذو معنا کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وحیدو ربکم یو غنه اقبال را ال زیغا زات خله کا کوم چې تاسیې پیدا کړیئ والله ځنا هغه خله کې پیدا کړې م قبل ل کوم چېستاسوونه مخکېو لاله کوم ت ت کوون د دپاره چې تاسو پر ازګار شيئ پرزګاړی به دررکله را دي چې طره بیا او سرب دی او نه پریزگار دی ګنلی او تصبی د لاغستې دسیکر دی شو وکړی دی, دی پهې پرزګاره نهکردي مقی بالاله کرددي چرا بیا وګي احلا اللہ کم تتکونا دیده پارا چې بچی سی دا عذاب دا اللہ نا الله اللہ دا عذاب نا دا بچاو رنبانای پوڑای دا دا چراب یوگنا اللہ دی آغازات جاللکم الارضا چی پیدا کردیده استاسو دا پارا از مکا فراشان فرش و سماع او اسمان چت از کې دله فرش کردیده اسمان چت کردی و اندل من السماع ایمان راورید برنا او با تا اخرج من السماع را اوباسي باغې سره می ویر کلله کوم د پاړه د خوراکستاسوو د فلا تجاول الله اناندان مګی الله سره شیک په امتم تالمون او تاسو پوږئ چې دا ټول کارونه د الله دي الله وګوره تمې پیدا کړی پهې ک را سره شیک نش ستا پلار مې پیدا کړ را سره شیک نو پهک زمکه آسمان دمې پیدا کړي دی ما سره پهې کې شیک نشته دبرنه وبراوروم پدی فسلونه راو باسم پدی کې را سره شریک نشته نو ستا کم حاجت ده چې تې بل نه غواړي فلا تجالول الله اندان الله سره شریکان مجورونی ابن جرير رحمه الله معنا کوي اندادن من الرجال تو تیعونهم فيما فيه الله تعالی دا سي خلق پدي تړو کې م مکرر وای چې دا الله پنا فرمانه کوي کې دا غي تابیداری کوي دا غرژول دبل چادي انداد او شریک چلا اللہ رب العزت پناہ فرمانی تا تا حکم که یوتی منی تب سیر الرحمان دا مانا کردنو و این کنتم فی ریبین که یا داسو پشکی دا اس زجر ورکی پنامانلو دا قرآن که یا داسو پشکی مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چی منگرالی گلی دا پخبل بندا فاتو بی صورت امیم مثلی نراولی یا صورت پشاند دا قرآن کتابه سوداوین کتاکم کتاب دې بندل مونږ ورکړې دې دا د الله دیو کنه دې الله ویځ کنه ته کوم بندای د دې سورته او یو سورته جوړ کا د دې دې یو سورته پشان صورت سورته جوړ او یو ا دتا نا ودو شواداکم راو بل یخل مشران خپل خدایان مین دون الله سوا دالانا ان کنتم سابکین که دا سړشتینی هغه کو تاو بو تاو ټول راو غالي ته سوق مشرانني او د چان اساس او تمه د او چانم امید دی ته ټول روغ وړی او ټول غون او بیا د صورت پښند دي قران به ځانيو صورت جوړ کړي فا ال لم تفالو ک تاسو دا کار کو ور او چیرې بهونه کوي چیرې نشي کولی ولن تفالو چیرې بهونه کوي ولي ځکه قران په خپل بل دی بل دی کې یو صورت راړی را را بل دای کی وې فاطو بکلمه فاطو به حدیث مثله یو کلمه یو جمله دی غونې جوړکې الله رب العزت فرمای قل ان اتماعل انس والجن علی یاتو بمثل هذا القران لا یاتونا ولو کان بعضهم لباعص ظهیر دیتوا پیریا نټول انسانان راجمشي اتفاقو کی جدی کو الله ددی مثل لشي جوړولې نو الله وی کدا کارمونه کو او کولې شي نه فطق النار التي ځان بچی دا غي اورنه وقودهن ناس چې خشاك دا غي خلک ولحجاره تو گټي مطلب څه چې ایمان نه راړې دا قران نه مننه ځان بچی دا اوره څنګه به ځان بچی انا دله فطقو ځان بچی په ایمان راړلو سره په دې کتاب ان نار د اورنه یعنی ایمان را نو د دې اوره به بچی غنی نو دغه دوزخ بم ځای نی تم اوره وقود عنا سوچ خشاك دا غیر خلک والهجاره تو گټی دا کور کی ځنا نه ورین غری کی لرگی بلای دا لرگی خشاکی خدا اور ته بلای اصيب لای که سبخول لای بلای ته پاسو به سب لای کنه سب بخی کاټوی به بل سب بخی دوزخ کې چلا اور بلیږي قران وايي خشاک به خلکې چې خلکې خشاک شنه سزای به پیسو نو سوچ خبره رايو چې خلکې خشاک شنه سزای به پیسو یا خو بل څه چې په کار دي چې اپی وسزای دا کې نه یادا د ډیر زیاتې سختې سزا نه به اور د بس چې کټوي پر اتي او کمشه په هیګنو دي کټوي کدم د اور د هغه ترمنځ سنا څه پر دا اور به ډایریک مليږي خداغي گرمایش رسې نو لام دې کوم لړګې دي دا هغه لړګي زاره او چې هغه ایرشی زاره دره شي مطلب دا دی چې اور به بلیږي استاد د اور تر منځبا سپرده نه وي تبدغه د اور کې پروتل له څنګه چلرګې پنغری کې پروتي نو یو کود الناس خاشاک داغي به خلک والهجارتو غټي د غټو نه کمی غټي مراد دي وي هغه ټولي غټي چې کوم عبادت دنیا کې شوې دي او کمی د برکت د بارخلقو په دې زیارتونو په دې ګمبتونو کې خوري دي لګي غټي دي چا پیرا خدای یې کینو کای په زیارتونو کې یو زیارت تلړو خو راچا کار لا مونډیر ګرځې د دې زیارتونو باندې ا څنګه بیا تاسو وایې چې تاسو خپل پدابا غانو ګرځې دي له مونږه باباگانو بابا غانو لللشه وی ګورې عبرت نه بارلشه ا دا مونږه مي خبري کوو دا راښتیا او که دروغ دي خدای کینو کای چې مونږ سوایو دا غي نیم پنې نو دا غي کې کوم کفریات کیږي آقا صد ویلو نبا هر دی اجماعت که دی ویلو نگه دا چه سلی پا خبل و سرگووینی نبیه یکین داشین یه دا زیارت تلڑون یو گت بکی پرو دون ها دا زنانا و خبروی دی شیطان غوگون دی کانی نو نون یو سلمان باو ډیر خطو لکه دا ولی کمری امر برابرون او خبره اصا مشورو و اداد دی بابا دی تسبو نیم دانا ووی و ما دا کافر بچیه باب او قصشه وو ادا تدبی سنگت است دي اديل پړې کم پړې فتا يا خلا جا بر آسمان کې څلونوي الکه به ارق د دې لوټکو پشان دي جدن در اخلا ته دې کری په کوله ادا خلا کم سو وينو نو مراد د کانو نه هغه کړنی دي چې داغي بندگی شي دا سوره انبیاء ایت نمبر 98 اپ دې دلیل دی چې انکم ما متابودون من دون الله حصب جهنم سوره انبیاء ایت نمبر 98 هغه کړنی چې داغي بندگی شي دا یا شيکلونه جوړ کړو یا ای برکت له په زیارتونو باندې اخیو نو داخه دا به بایې کې پراته وي نو بل هیڅ کار پدین چې دا کانو څو غنادا دا بديل پراتي چې دې سره اور دياتېږي دې سره اور دياتېږي او دا بد دي خلکو د حسرت او د افسوس په چې کمو ګټو باندې مونږه سې دی له ګلیا د پراتي هداې به چې دنو حسرت او افسوس او خپګان به کېدای خپل کار بل باز علماء ذکر کوي چې مراد د ګټو نه د ګوګلو ګټي د غوغارو غټین پدې کې اوس نه اکارتی پاتونه یو دا د غوغارو دا پیټه د دینه ګوې دینه کا دیم دا چې د اورو لګینمری نا تا ویړې لري دي دریم دا چې دا جوختی کې د انسان سره بدن سره خلین دا ټول نه اکارتی پاتونه پدې کې موجودو دنیا کې د مشرک دا غا کارو چې په زیارت بپروتو نو ګنبده پوری لګې درو ګاندا شا چاټو زام بیگډي سره مګو نو بوې بد دنا ته ګن سره بار وخت دی پروته عقیده د ګنده الله قیامت کې به سره پروتي او عدت دل کافرین یار کله شه ده د دا او د پاره د کافیرو دا اور کافیرو له تیار دی به دیږي کی یو دړلی نه یو توي مرجئه بل توي خوارج مرجئه وي ګره اور کافیرو له تیار وې باسی یو دلی مسلمان ایمان راړه اسپین باز دی کله دنه کې اومه خدا کله اغلا کې اومه خدا کله قتل که اومه کوي د جهنم نه دی نیوې د خدا خو غفر ولای جوړ دی او خوارج شوی هغه په بل طرف پمخو تی دی سوک سوک په برګې ګډر پمخاله شي هغه یې نه کړه وې تاسو په نه شې وې وې خبره ده چې سړی ایمان راړه خو ته یو ګنا نه بس لړ کافر یو مو کافر شه یو دل ضروري نو لړ کافر شو یو دل غیبت کوو بس لړ کافر شو دې مسلمان پات نه وینو وای کافر درنه د زختاب زين او دې دل کافرین غاړه د دین استیزال کوي وای دې کافر له تیار شوه نه نج زیاته نه کافرین نو یوه وای چې مسلمان شنه چې د هر څه کې نه دیني ابل <سؤال> چې بس یو ګناه یې مخکړه نه اسلام نو ته دې بسیو ځان ددا دل گئی <سؤال> چې <سؤال> جوړ کافر لره وزی باور به خوند مسلمان هم که کم نافرمان ده الله که اللهی معاف نکین دې لپاره دلیل څه دي بشمار احاديث د نبی له صلوات و سلام که کله مؤمن مسلمان الله او وبخي ګناهونه پني کو زیاتی نو دې بزي دوزخ ته الله دې زمونږ استادو د ټولو حفاظت وکي وبشر الذين امنوا زیرا ګا ګزانو لټی ایمان را له زمونږ استادان یو اصول یو اصل ذکر کوي یو قاعده و هر یو بعد کې یو داوی نو په هر غو بعد کې کم بشارت را ناراضی کوم یاری راضی نو ټول به دا غا داوی سره تړلې نو یا ابشر الذین زیر ور کا غسان الله آمنو چې وی منلا داو دی سورث دې سورث دا یا ایوه الناس او بودو یو غنئ نو آمنو چې ایمان لاله پته هېدل وامل صالحات او عمل یو نا انا لام چه ده ده پارا جناتن جنتون بئی تجریج بحیگی با من تحت حال نهار و لانده داغین نهرون اللہ ای ده لزیر ورکا چه ده ده پارا داس جنت تے چه داغین دا نهرون بسنگئی سورہ محمد کی پینز اللہ سم آیت کی تفصیل لے کہ دا نهر د پایو نهر د شرابو نهر او د گبین نهر بد دا اٹول با مقب ملاوی گی حال دا تبیا پ پوچکی گی بنا، تنگی بدینا، ایس کس ما تکلیف و پریشانی بنایی نوی کل ما آرکلا روزی کوچ دی لور کڑیشی منها ددی جنتنا من سمرا تین سمیوی رزکند پارا بخوراک قالون هوائی بدی حاصل لذی دا خوها غمیوی دی روزی کنا چرا کڑیشی دی منگلا من قبل مخید دینا فا اطوبی متشابیان پر کول بشی دی لی اوشان پرانکی ولهم ددی دا پارافی ها پدی جنت کی ازواجون بی بیانی بای متوحراتون پاکی ساکی متوحراتون پاکی کلیشی بی نپاک کلیشی بی خواقی تاوی چه مخ که گنده یا بی پسابون و لام بی حبر شوی تا اونی سی اصفایی که حضر نی دا سیکنه دا زیارت دا منجوران نی بغیر د خفت نپاکیی گی ام نداسی تکتور شی نمو معنا دا دی مولا متوحراتون پاکی ساکی فا هم فی آخ آلیدون او دی با پدیکی د دنیا دی وساله منډه وای اړ یوه سړی نه پوسو کوي د د منډه چلادو د یو یرا د دنیا ډیرول نه غواړم خو څه غواړم یو دا غواړم چې زم ما به خپل کورې تاسو چې پکې وسېګم و دې باندې خپل کور کې دنه لیدو بو تنظیم کوې پکې پکړې یې چې پکې پکاره چې داسباب کورې کنه داسې کور مالا پکاروي چې صاف راځم نه نه پا اوڑی پا گرمه د که دا یخنه او دا گرمه انتظام پا که موجودیم پیاداغی سرا سرا مال از کاروبار روان پا کردیم تا زمان ما آشو دری گینای نچه داوشی ندین پاسا و یه رکورموش کاروبار می اومشتی و با هر دکان کی و بازار کی دفتر کی ملگیری هی راسرا و چه کور دراشمه نطول کور خوشیم د اوس مور په کار دی او ور ودان اوس واده په کار دی یوه واده وسی نو بیا چې وینم به هر نو سره به خوشاله یم خو درې دې پسته دنو تند ورانی طبيته خرابې هله کولی یا رب پرب بلا غوختم نشخه خانم مې راوستید نو کله وې داشې کله یا غشه په یو څه غوسه سره په بل څه غوسه کله وای زبس لرمضان افلار کړم نو کله په دې دي چیر کور می خو مزدار صفاو ما وی د براولم کور به می صفه ساتین ماغه کپل یودې کی پر تعلق بلځې کی پروته یودې کی مچان ماچان بڼیږي بلوې کی ماچان بڼیږي هغه کور را لخراب کو خدای کی مختلف نکارتی پهتونې څوک با اخلاق خوې نبو علي نو څوک صبای کی خوې حاجبې نکارې نو کله دې په یوسه پریشانه کله په بل سره پریشانه نو کتهاده پری قسمت باندې یو داس خه میلاو شو چې سپ هم کوله د د د عزت لحاظ ساتا او د د د عزت د حظم ساته او هغوی د کور سفایم ساتلله خو بیا د سر سوچ دوم خدا خدا خدا دا چېرهمره خ د خدای را کړی د کور را کړی دی او چته دا چې غنی حالاتته را شي تیراتو ته یاله کاډ اخله اوسه اوس خوشور دي که نه حسنا اوس ټولو سره دا یاره ده کور م جوړ کړی کاروبار میران کړ نه دا او سره پنج چې کوم به. دا یاره دنیا کې ډټولو سره ای الله و یا سړیا کور کې دا سره هر وخت ده او کله یاره نه ده یو یاره خوې کنه چې راځه اسرائیل السلام خو په تماناستی چې کله وته الله حکم کوونکی سټېم راغی هغه خو ټلیفون هم نه کېدې انا دروازه ټاکې هغه ملما جرازی رازی دروازه ټاکې هغه هغه جرازی انا ټلیفون کې نه دروازه ټاکې نه خبر ورکې او یبه کم نه کړی الله حکم کړی به تا دوي سیبا اخری جو انفوساکم رو باسا د سا دی چه زمان نو اللاوی داسی کور دا پارا منډه مند دا, دا نو جنت کی جنت همیشا جنت سفا پکی نهرون سلور کسما او پا غی کستا دا پارا خوراکا بیشمار کسما او پا غی کستا دا پارا بی بی متوحرا پاکا کرشوی خیرات و انحسان پا اخلاق او پا بدن بانی هم پاکی بل دیگه قرآن وی کاننهون بیزم مکنون بعدتی لري ګټبوي چې اگې پټي ساتل شي انهن بلې کې الله رب لې دتوي مقصورات فلخيام فخيمو کې پټي ساتل شي لم يتمسهن انس قبلهم ولا جن نبهته انسان لاس لګولې نه پیری هي سړی دا څه ګوره دا څه خدي پس منډه واه کنه الله د زمونږه وساسو د ټول نصیب کې ان الله لا يستحي ما کې صورت کې مثالونه ذکر شو پو مشرکانو او په منافقانو باندې لاګیدل هي اعتراض وکړ وای دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې څه ته خبري ني په دې کې مثالونه ني الله په مساله کې و د مسلې وضاحته په مثال سره محتاج نه دی چې کینه الله د مسلې وضاحت کوي په مثال سره الله د دې اعتراض جواب کوي جو چې وایي ځین محتاجه مثال ته ستاسو او بل دې مثال حکمت او غرض قرآن ذکر کوي ان الله لا يستحي اللهنا پریری ايزره ما مثال بیانول د مثال ايزره به مسلم ما بیانول د یو مثال هر یو مثال چی به وزتن د ماشی فما فوقا يا زيادت ماشینا د مثال کا ذکر کوم او د ماشینا زيات ندی کې به زما څه به مي الله تځان توکه چې تکه مټلهړ په ع ځنا آمنو کسان ایمان مانې را وړی دی پهیالهمونونهنود پوږي اونا او لاکو می بهم چې دا مثال هد د طرف درد ددنا ممنان وای چې بس رختیا د چې الله سلی دي په علهنه کفرو او کسان چې کافر دي په کوولنااننو وای د مازه اراد الله او بهظ ممسلهسيراده کړی د الله پهې مثال کافر پکېچو چرته چرته د الله ولیداسي هودای ولیداسي دای ولیداسي په دې حکمت ذکر کوي یذل به کثیرن گمراه کوي الله په سر ډیر ویا دی به کثیره او هدات کوي په دې باندې ډیر وتا اما یذل به الا الفاسقین او گمراه کوي په دې باندې مگر نه پرمان یو دوه خبرې په دې یو دا چې قران موذتن ماشه کو ته قران مجید کله کم جناور ذکر کای په پای کې له ټول نه وروکه ماشه او د ټول نه لوی حاتی ولومبه ماشه ذکر د ټول نه اخیری جناور حتی ذکر د عالم طرح کې ففال ربک بیاصحاب الفیل دا ماشه واجبہ مخلوق دی د دم د تبهوزونی یو یو اندام ته بي چې ګینه ده کې له ګولې شیې د جدا جدا لکه قصا ظیالی کنه ډیر سترانو سره چې نړۍ دې ډاستر دکان تلر شي په یو چاګ باندې د انسان د بادن ته انچلګی دی داړو کې په ټولو خداري یوته مته د ټولو خداري ماشم د کښې لري واخا مخه بګیچت نهي بل <سؤال> دا چې دا اجي بخل قطوالبن د دې د ه tino باندامونو کې زیات دي هتي سمره شي او ماشه سمره دي دا تي سالور خپل یو خرتم او یو فارغونی راکې وسر او ماشی سره شپه غخ پې او یو دغه خرتم نه کارا شي کپ کیننی نووا و که کړړی سمتېنو رییل مشیي او که په کینی زنناور کیننی ناغې کاته کړی او یو چې سومه مضبوط د سرمنې د هوا کته کړی. او دا کره مرم د سړی دشمننی یا د ماشوم که نه او دا مار راي خبر نه ورکي دا بخوانده خونی او دا ماش نه د دی چې عمله کوي که نه د دی ډررو عملې نه کوئ د پهړونې راضی اتې به د چې یرخ یاار څڅې چالان کولیشو وکړه دا ورو ته رمبه وي چې دا دارلانه غذات تیار شي رمبه ته غواکې بڼ بڼو کې اوبه بلرشي چې ته پچا کوله غوي بلول نماز ذکر کوي چې دا بدن دننه ډاک دی چې دې سو پورې اوګي نو دې ژوند دی او چې کله ډاک شو موړ شو بیا بیا مر دی او دا غوینه دې مثال له پليتي دنیا هر شي چې دا دنیا دے د مرګ ذریو ګرځي ډېر غریبانان هغه داسي چمالدار شي په اخر کې دینه الله پاتې دي شي تینا نماشي ته وګوره ماشي چې مور شي نو هغه بیا مړی غوړې نو ډیره دنیا مغواळा بل په دې کې الله یو خبره کوي یذل به کثیران دا مثال سره ذکر کوم کماشه ذکر کومه کمج ذکر کومه کسنډه ذکر کومه دې کې به زما راضي هغه را الله یو خبره ووره یذل گمراکی اللہ پدی سر اڈیر ویا دی بھی کسیرہ او ہدایت کی پدی سر اڈیر ہوتا اللہ ویسے پی دیر گمراہ کم اڈیر تپی ہدایت کو اسیتا سنو دبوس کم قرآن گمراہی لرا خلی او قرآن خو ہدایت لرا دی نو دی دی یو دو مطلب ذکر کئی علماء یو مطلب خدا ذکر کئی یو سلے دی داغا پزڑکی زد و اینات پروت دی او گمراہی پ نو قران چراغ نه د د غمراہی ختاره شو بل سړې نه باغ کې انابت پروت د هدایت طرف ته قران چراغ نه دا غو زړو د انابت خکاروالې او چېرې سړې کې انابت موجود نو قران سره هدایتو او گمراہی د خلکو معلومه شو وړې را خپل خبره خپل تفسیر دا دیں دی چې گمراہی نسبت پر دې کې الله تشوي دي یقینا الله پر گمراه کول کوي او الله هدايت کوي او سبا ای جنا څنګه اشرف علی دانی رحم الله د دې یو ډیر ښه مثال ذکر کړی دی هغه وای چې د قران په او د پایدی د ناغه سو بلکې د قران د استعمال د سیو غلط مثال واورم قران چې د سم استعمال کو سم سوچ دی په کو هدایت بدته کین په دې وته هدایت مومي او کستا سوچ غلطونه په دکه قران مری قر الله ګمراه کوي دره بني اسرائيل کې غالباً الله رب العزت فرمای وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مون قران را لګو دي چې علاج او شفای ته مؤمنانو لپاره او ولا يزيد الظالمين الا خساره ځانمنو نقصان زیاتې بل څه نه اشرف ولي جانویر الله مثال ذکر کیږي داسې مثال لږه دا کې اوسالې د ډاکټر دی دسترغو دکان واچو ارزه سرغو علاج کوي دوه مريزانو څخه لړل دوه د لی ولی تلې ترې د اځواله دو تیشمی استعمالوي دوه مريزانو لګیدل تیشمی واغستین خو یو دوه ایوم استعمالای پرېزم کوي چولی دی ابل چې کور دلل نه ويره ما ته هو ډاکټر ویلی و چې دا تیشمی باچي دا به دي شیشو کې بسہ کمالینو به ولګي هغه شیشې دی تیشمنه راوباسي او کته غشيشه ما ته کی اکثر وګزان له منډی دې نو چا کشتن نظر زن له ختم کین بیا یو سړی د دین د دوی وړاندې دی یو کس نه تپوسو کین چرته د ډاکټر د دکان سره ټولې دی نو بل وته د قصین وای کی دا دی لا ټولې دی چې د یو سر په خیشه د دې بل دا پیړندې شي دا یو مثال دی چته تو سم استعمال کا نوتابفیستر ک خی شي او که د تشمی ځان له استمات او سرکوې دیی منډې نو نظر به ختم کې دقرآن مثال هغه هدایت نه ار یو مثال کے هدایت پروت دی هر یو مثال کے هدایت پروت دی او پهشرت دی چې تا هغه صعی دریې سره پهغې سوچ کې استعمال کې او کتابې دو سره بد در باندې ولا کې د زد د شروعک نه بیا په ک کا مثال ته کو راه کېږي ننظرکه د دیې ډیر پې کوم راکوم ډیرو ته حدایت کوم. اما یذل به کی پریشانی الل الفاتقین مگر نا فرمان ہدایت و گمراہی کو ردوا اللہ لا اسکی نہیں ہدایت و گمراہی دے لا اسکی نہیں دا اللہ لا اسکی نبی علیہ السلام دعا کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا اے دزڑن اڑون کیا سما زڑ پ مضبوط کا دا سو اللہ نا پکار پکاردے اللہ دی پہ ہدایت باندې تر مرغ پوری منگاو تاسو ڈولتے استقامت نصیب کی اوز دانا فرمان سوک دی و اللذین آوه کسان یا انکزونا ها دالله چه ما تی وعده دالله ممبادی میسا کهی پس مضبط والی دا غینا و یک تواؤنا و پریکائی ما امر اللہ بیهی حقا چه اللہ حکم کرده پاگی احیو صلا دپی وسکولو و افسدونا فلاردی و فساد کهی پس مککی دادا نا فرمان و سی فکتی پریکائی وعده دالله نگور چه دلویا لو ی واده کموه چې کمه په عزل کې الله غستې چېست تو برت ب کوم ستا سراب ی مو که نه قادو بله اوس یو سړی دغه واده ما تکړه نودا کافر دی او د وادي نه دن نه د دا خو منلی ده او نورې وادي د مو واده شو دغ نه کوي روژې وي نور واده ما نو دا درجه په درجه په فاس کې راځي یسیدونه فلار دی په ساعت کوې په مګګې اولهی کوملغااصیرون. داګه سندیتاونيان مطلب سده قرآن نه د فائدې هغه سودو لپاره ضروری دارا چو کفر پریدا پریدا غٹ غٹ پریدا دی چې کوفر فریدا شرک فریدا هټ هټ ګناهونه پیدا قرآن تکینا د قرآن په هر خبره کې بچاته هدایت ملويږي او کدا نو او ته قرآن د په کاغذ سره ګوري نبي په دې باندې گمراه کیږي کیف تکبرونه بالله تدی زالا سلور انامات په ټولو انسانانو ذکر کوي یو انام دا چته تاسو نو ما پیدا کړی دین انعام دا چې په ریسماکه کې چې مې س پیدا کړی دی رسول تاسو د فائدې لپاره دی برېم انعام دا چې ستاسو نیکو ادم علیه السلام هغه په ملایکو عزتمن ګرځول او سنورم انعام دا ژر هغه توبه میقبول کړی او دا غلغزش میمعاف کړو دا سلور انعامات میپتا سو کړی دي نه تاسو ټول له پکار دي چې داغه مساله چې کوم مخ کې ذکر شوه یا ایهناسو بده سرا دا مسله عمره ني نه دا سلور انعامات دله ذکر کئ چې دا مسله عمره ني کیف تکبرونه بالله څنګه کفر کوي تاسو ته الله باندې په یوالی د الله تکونتم امواتا تاسو وئنيشت امواتن ادمان فاحیاکوم الله پیدا کوي تاسو ثم یومیتکوم بیا په ملکې تاسو ثم یحیکوم بیا په ژوند کې تاسو ثم الیه ترجعون بیا په الله ته واپس کلئ شئ کونتم دا عبد الله عباس دا د لبنی مسعود رضی الله عنهم کول ذکر کوي چې كونتم امواتن تاسو نوئ یعنی كونتم فی اصلاب ابائکم د پلارانو شاګانو کې وای او مخکې د پیدائش نا چې روح او بدن نو یوځای شوي او دا ذرات د انسان موجودو یا نطفه په شکل کې د پلاتفورم فاملا کین یا غوخه په شکل کې داړو کو په شکل کې د مور پر رحم کین نو کومتم امواتن داغینه تعبیر په موثره کړلې کومتم مواتم وای تاسو ملاو نشت احیاکم الله ژوندیکړای پیدایکړی سمایومی تو کوم بیا په مړکای تاسو سمایو هی کوم بیا په ژوندیکای تاسو سمایله تر ځاون بیا به الله تعالی تاسو واپس کولې شي دې آیت کې دوه مرګا دوه ژوند ذکر دي کامل ژوند او کامل مرګ هغه د کای چې د د بدن سره بالکل تعلق نه دا سې تعلق چې باغې حیات ثابتېږي بدن پیلېدل کوي بدن په اوردل کوي بدن په ناستو ولاړا کوي نو دا کیسه حیات دا یو دنیا کې دی ایوب په اخرت کې دی د دې حیات نمخ کې چې کم موت نو باغې کېم ضروري تعلق نه او د دې نه پسته کم تعلق کم حیات دی لکه چې هغه دوی حیاتي بردخې روزا لنل او بدن زلنل دی د ډیرو علماو مسلک په هغه کې دا دی چې په دې قبر کې کم بدن پر دی د روح بالکل تعلق نه لکان ورشا کشمیری رحمه الله وی و در قبر اصلا تعلق روح به بدن نشته وې دې قبر کې د بدن سره د بالکل تعلق نشته او کله کم تعلق باز علما قائل دي نه هغه دومره قدر تعلق کوئی بقدر ما تعلموا وتعذذوا او دا غی کیفیت څه دي دا غی کیفیت الله تعالی معلوم دی مفتی شفیع رحمہ الله وای چې اگر جون ذکر کړی ولیندی وای زګه چې هغه ناقص دی هغه کمزور او ناقص ژوند دی نو د دې وجه نه دي چې قرآن کم ذکر کړی دی نو کامل ژوند یو د دنیا دی او بل د دی کامل مرګ یو د دی چې د بدن څخه د روح تعلق دی بدن سره بالکل او د دې د کده چې اوس انسان دی سمم یحیی کم بیاب جندی کی تاسو سمم ایلید ترجاون بیاب دی اللہ تتاسو اپس کولے شئی دی سمم یحیی کم دلان دی مطلب مطلب سمم یحیی کم علماء دا کبر جند آغست دی چه سمم یحیی کم تاسو پا کبر کی خو پا دیبان دیر مفسرین رات کل تفصیل ٹیم نشده کنی ویلی پا میو دیر و مفسرین رات کل دی وجد تدا دینه دک جون مراد شي نبی اسمه عليه تو رجاون په طاره بدرین جون دوی او یا بدک جون دوی چنه اوس نه جون بیل په خبر کیناسته قیامت کې که بغن خاورې کیږي ديږي او کنه ديږي ته مځ په راغي نو چا حقيقي جون چرمرک بم حقيقي هجي بیا جون دیشی م بیا با نو دا بیا درې جون دونه درې مرګ شو او قران جوي هغه دوه مرګا جو جونونه ذکر په دې واده جنا دا, دا اگر چې مفتی رشید احمد په حسن الفتاوی کې ذکر کړی دي دا څینو ورو علماو ذکر کړی دي او ذکر د یو لوی عالم دی یوې مسلې دلیل د صحت دا مسلې نه انسان خطاګی مخکنو مفسرینوم ذکر کړی دي بعض مفسرین می ذکر کړی د خدا تفسیر دی انتهایی کمزوره سمعیه یای کوم بیا بجند کی داسو دا پورس د قیامت سمع ایلی تر جاؤن بیابتا سو دی اللہ تواپس کلی شئی دیم انام دا هو اللذی دا اللہ اغزات دیں خلق اللہ کم جی بیدا کری دیستا دی سو پارا ما هغزو فلردی چزمکا کی دیں جمیعان طول دا جمیعان دا تاکی دما دا, پار دا پارا دیں خلق اللہ دی حغزات خلق اللہ کم جی بیدا کری دیستا پارا ما هر حغزو الارض جسمه کا گیری جمی ان ټول یعنی په دې جسمه کې څه دي نو دا ټول استادو د فائدې لپاره الله پیدا کړی دی آیا زمونږ استادان وای چې دې جمی ان لپاره فيلم محفوظ د مخ کې اته کې دو جمی من هو په دې جسمه کې د سهار کاری نو دا اكيد او ساته جدا الله پیدا کړی دی په دې قبل یو شی بل هی چانه پیدا کړی سم سماایل السماي به الله اراده وکړه په طرف د فس همنو برابلو سبا سماوات وثمرونهب م دا کړه بثمانونه پیدا کړلو پهوهو بكلشيعاالم او دا الله د پارريبانې پوه وخر داوا عن الحمد الله روب الله من الشطان الراجمي بسم الله الرحمن الرحيم وإزقاله قالوا اتجال فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء او نحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم رزهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولائك كنتم صادقين من <تصفيق> سورة البقرة لرب من هي سي ذم با خرودي دې کې سلور انعام ذکر کوي په مې انسانانو د دو انعامو تذکره مخکې تر شو یو انام دا او چې تاسو ټول نوایي ما پیدا کړی ای نو عبادت زماو کوي حاصل دا استادو د مرګ او د جن مالک زیم نو عبادت زماو کوي دریم انعام داو چې ستاسو د رزق تنظیم مارکړې دې دزمه کوي چې څه دین او د ټول مې ستاسو فائدې ل پیدا کړې دي نه عبادت زموږه دریم انعام ذکر کړي چې تاسو نیکه آدم عليه السلام مې په ملایکو غره ګرځولیو او بهامه ملائکو ته ویلو چې دغه درښت سیده او کوي نو تاسو دې نکۍ عزت ستاسو عزت دی هغه موږ تاس کړه او نو د دې نعمت د ما شکریا ادا کوي عبادت زمو کوي سلورم انعام بیا ذکر کوي جس دنی دینک دا آدم علیہ الصلات والسلام جڑا و فریاد ما خپل دربار کی قبول کڑو نذر دینے مژ شکریہ ادا کیو زما عبادتو کیں تے آدم علیہ الصلات والسلام دے پیدائش نمک کی اللہ ملائکوں خبر ور بیا ملائکو تپوس پوس کڑو چہ اللہ تدا انسان صلہ پیدا پیدائش کی تدا پیدائش کی صحیح حکمت دیں نو اللہ رب العزت وطاغ حکمت دا آدم علیہ السلام پا قابلیت سره خود دو غر والی ذکر کی دا آدم علیہ السلام او د فیدائش نمخ کی الله رب العزت او د ملائکو مکالمہ و از کال رب کا کلچوی رب سال الملائکت ملائکوتا انی جائلن فی الارض خلیفتن د پ قوم کوم په دزمکه کې خلیفتن داسې یو قوم چېیو بل پسې بهازي خلیفه مع فیصله کوون کې خلیفه معه داسې یو کوم چروستو برازي د یو بل پسې به راځي د خلیفه معه بعض او لما اوته قدامانا چه پیدا کوم پدې اسمکه کې خلیفتن زما خليفه پدې معنا باندې ډیرول ماورث کړلې کتاب المنتقا د امام ابن تیمیه رحم الله کتاب دی په هری غیر او آیات ذکر کای چې ګلال ابوبکر صدیق رضی الله عنه خليفه نؤيؤ قسوتي يا خليفه الله ايده الله خليفه نغا توي چله لا تقل لسمايا بل انا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذالكا زده الله دا پیغمبر خليفه یما دا خبره پورا دا کنه دا الله رب عزت خليفه انسان او بندہ ملګی یو مخلوق خلیفۃ الله نشی کېري هغه کده خلیفۃ د معنی نشی چې تابدار نو بیا ټیک دا خدا لفظ استعمالول د دینه صحابه او د ابو بکر صدیق دا لفظ بد کړلو دا نور علماوی چې دا مهم ده غلط معنا به غلط معنی اعتقاد د غلط معنی, دا معنی, دا معنی دا احتمال پاکستانو استعمال نه د په کارو بعض خلکو یې مونږ دا الله خلفایو دا الله خلیفگان یو دا غلط دا انی جائلون فی الارد خلیفہ زپیدہ کوم پا دیز مکہ کی داسی او کوم چیہو بالپسی برازی قالونو ملائکو و تا اوی اتجالو فیها آیا پیدا کی پا دیز مکہ کی من حغسو کی افسدو فیها چی فساد بکی پا دیز مکہ کی ویس فکد دماؤ تو یی بوینی ملائکو دا خبری ولی کولی ملائکو دا خبري د پیریانو حالات کتلو هغه یو بل وجل فساد بیکارو نو ملائکوی چې شیطان پزدي ما نروستو و نرسو راځین هغه هم کار کین دیم ملائکوی چې دا نو د دیو جن ویلو چې هغه تپطا چې په دېسمه کګه دا تاثیر دی چته دې کی دا خراكي څوک استعمالي نو په هغه کې بدعا اثرات موجودي چې قتل وي يوب الوجل وي او فساد وي ونحن نسبح بحمدك او موږ پاکي بیانو سره د حمدونو ستانا ونحن من غنو نسبح بیانو بهمدك سره د حمدونو ستانا موږ پاکي ذکر کو سره د حمدونو نه بیانو روانو قدس ولک اوزان بچو د ګنا نه ثابت یری ثابت یری د ګنا نه ځان ساتو بعض خلک اغه وی ملایکو اعتراض کولو دا اعتراض نه و بلکې دا ملایکو وی چې الله عبادت نکته دی پیدا کړي نه عبادت خوسته مونږ کړهلې آیا زمونږ نه سن نقصان شوي دی مطلب دا دی هغه سره د خپل ځان غم ته را زموږ نس کو سر شوي ریس نو نقصان شوي دی چې یو بل مخلوق پیدا کوي د خپل عبادت لپاره نو زګا اوی پلا اجزي پیش کړ چې الله مون خوستا پاکي بیان وو د ګناه دو اجنه ځان بچ کو د انسان په پیدایښ کې بل سر از دی مانه دا له کوم نس غلطي شي الله مون ته او فرمایله الله رب العزت اني اعلم ما لا تعلمون زپوي ګم باغې سچدا سپنه پوي گئی मतलब د دې انسان انسان پپیدائش کې چې کم رازونه او کم حکمتونه دي هغه ما ته معلوم دی او تاسو ته نو اوس د آدم عليه السلام غواړل ذکر کوي په وعلم آدم الاسماء اخذ الله رب لذت آدم عليه السلام ته مونا کله د ټول سيزونو چاږي د انسان محتاجای ټول هغه سيزونه نو د ټولې دنیا د ټول هر سن مونې وتنو خولي د دې مثال لغه خپل پشان دی چې ابراهيم عليه السلام تعالی رب الیذ توي سلور مرغیو نسا الیکا او ثم جعل على كل جبل منهم جزءا بیا په هریو غربانه د دې نسې څه کیده نو ابراهيم عليه السلام خو دنیا هر غر ته نشره سې دي دغه سیدین مرادهم ټول هر سن دی د دې وجه نه باز علماء د کله هم معنا بالله اعلم الاسماء وخذ لله رب لذت ادم عليه السلام تنمنا کله ضروري سي زونو سمعه رزهم عل الملائكه بيشله دا سي زونو په ملایکو فقالو وي الله رب لذت کایزا زورش ديني نصيده خد کي جذب مقابله کي راضي علماء ل کي چا ته دروغ ویلو نصدق په مقابله ده كذب کي امرازي صدق په مقابله ده جهل کي امرازي نو دي ده کي ان كنتم صادقين امانادا ان كنتم عالمين بالاسماء آدم عليه السلام خو پوه دي زګه تاس ده پتين تاس نو مونږه تداې اعتراض دی وغه تراز د دې چې الله <سؤال> آدم علی السلام <سؤال> ته خولي او ملایکو ته نه خولي دې ملایکو ته چې ما ته وای نو دا خواخره خبره واچې ولا برطلب اللهم نورطلب